Idaa ya Kiswahili ya sauti Amerika sasa nikuletea. Ni la vijana. Leo katika kwa la vijana tunamulika mausiano ya kirafiki kati ya wanawake na wanaume yasiyo rasmi ambayo baadhi yao hupelekea kuwepo mapenzi kati yao ingawa watu hao hawana mpango wa kuwa ndoa au chumba. Kwa nini haya yanatokea? Na kwa nini vijana wengine hupendelea kuwa na mahusiano ya aina hii? Nimezungumza na vijana kutoka Afrika Mashariki wanaishi hapa Washington DC, bwana Jerome, James, Muze na Kay. Na wanatupa mtazamo wao juu ya jambo hili. Unajua, tokea enzi na enzi. binadamu sisi tumeumbwa kupendana au na mahusiano na watu tofauti. Hiyo ndio tunaweza kudaka ni natural. Lakini jamii zetu tunakuwa mara nyingi haikubaliki hivyo kwa sababu unatakiwa kwa kawaida kama especially kama ni Mkristo unatakiwa huu na mtu mmoja mauzo na wako na mtu mmoja na ndio hivyo lakini kiukweli inakuwa kama haiko natural hiyo na ndio maana ndugu zetu wengine wa waislamu wao walialalisha mpaka watu wanaweza kuwa na wake wanne na nini na mambo kama hayo kwa hiyo mimi sioni kwamba ni, ni kitu cha ajabu ingawa haikubaliki katika macho wa wengi lakini kiukweli kwa kweli mimi sioni kwamba ni, ni kitu cha ajabu sana kitu kinatokea sababu kwa nini ni nini Mdapo kuwa marafiki ni vile vile mkapendana, lakini vile vile sio lazima muo wapenzi hivyo lakini unajua teleba mko mnakula taree mnafurahi mnacheka then unakuta kitu kimoja kina kinasababisha kingine na inakuwa kama hivyo. Kwa hiyo ni kwamba ni watu tu wanakataaga kwamba kipo lakini kitu kipo na ni kita kitaisha, kitaendelea kuwepo tu kwa sababu hiyo kama nilivyosema ni kitu tunaweza tukasema ni, ni natural. Eh ni kitufani ambacho kinatokea especially e, watu wakiwa wana uhusiano wa karibu wa kiurafiki ni rahisi sana kukua kubadilika kuwa na usiano wa kimapenzi huko ndo. maoni yangu ni kwamba hakuna hakuna ubaya wote kwa sababu inakuwa mara nyingi ni kwamba pande zote mbili zimekubaliana kwamba hela ni mwanamke ama mwanamme wamekubaliana kwa hiyo mtazamo wangu ni kwamba ni makubaliano ya watu wawili kwa hiyo mimi kwangu wangu nafikiria ni kitu kisio kibaya kwa sababu ni makubaliano hakuna mtu anayelazimishwa ni kwamba watu wamekubaliana kwamba sisi ni marafiki lakini kuna benefit fear lakini ni marafiki kama rafiki tikwambia bwana nipigie mpaka saa mbili wanafuata kwamba ni mpaka saa mbili ndio muda pigia sim baadaye hapo assim, kupigia sim ina maana makubaliano kuvuki mpaka huo hakuna tatizo lolote ni swala ile pia na tv yetu tena hakuna tatizo lolote hiyo bara hiyo poa kabisa hiyo na na kwa marafiki kwanza sio na kwa marafiki tu lakini kamba, kama ana muda na muda mnakutana mna, mnafanya mambo yenu basi lakini bio commitment tu unakuwa kwa marafiki alafu hamna commitment ni ukimpigia simu ana muda kama hana muda poa sasa ah, kama ta feelings inabidi usepe kama ta feelings ina ndo mambo ya commitment na nini alafu ndo mambo ya kwa maana kama hauko tayari na commitment inabidi usepe kwanza bila sisi kubaliana nalo sioni kama ni sawa naona kama watu wanokuwa wanaogopa kufanya commitment ndio maana wanaishia kuwa friends with benefit. lakini kama mtu anapaidika Anaweza akafanya lakini mi pesa na azioni kama ni sawa. I think watu wanafanya hivi wanaogopa kujicommmit kwa mtu kwa hiyo anaishia kuwa na friends with benefit kwa sababu kama anaweza kuwa na friend moja with benefit means anakuwa hajafungwa na upande wote kuwa na friends with benefit kwa siku anaweza kaa na rafiki zaidi ya mmoja kwa maadili i think ya mtu yoyote sidhani kama ni sawa kwa sababu mtu wa siku kuna vitu kama magonjwa and all that kwa hiyo sidhani kama ni sawa kwa upande wangu mimi ndio sema ndio wanaume wanapenda kufanya hivyo kwa nini sina uhakika sana lakini nahisi labda wanapenda kufanya hivyo kwa sababu adakuwa hataki majukumu hataki kujifunga anataka awe na uhuru wa kuweza kutana mtu yoyote anayemoya anatafuta kana nani labda ndo hivi well kifika wa wanafunzi labda ni kwa ajili ya mazingira mtu anatoka kwenye mazingira tofauti anafika kwenye mazingira ambayo anakuwa na uhuru hafungwi yani yuko free anaweza akafanya kitu chochote alafu pia inawezekana tamaa mtu ametoka sehemu ambayo alikuwa na maisha ya kawaida anakuja kuja na watu wana maisha ya tofauti kidogo kwao katika kujaribu kukipa up na wenzake ili awe kwenye ile hali ambayo kila mtu mwingine yupo au watu ambao wanamzunguka wapo aneza anaweza kujikuta kufanya vitu kama hivyo